Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Despre sexualitate maritală. Sunt eu Filip Gavril și în această ediție a emisiunii continuăm să răspundem unor întrebări care vin din partea ascultătorilor noștri. Dragii mei, uh... Vă reamintesc, emisiunile acestea funcționează pe baza sau se difuzează pe baza întrebărilor care vin de la dumneavoastră, de aceea vă încurajez să ne trimiteți astfel de întrebări pe care le aveți cu, anumite, cu privire la anumite chestiuni sensibile din sfera sexualității maritale și am primit și suntem de acord să răspundem și la întrebări care, țin, sau care vin din partea celor care vor să se căsăturească așa anumite întrebări. Așa că vă spun bun găsit la o nouă ediție în care vorbim despre lucruri mai sensibile, dar lucruri care fac parte din viața noastră, pe care nu le putem nega și care, iată, constituie o componentă importantă a vieții noastre, emoțiile din sfera sexualității sunt cele mai puternice a emoții pe care le poate omul experimenta, nu poți să ignori un astfel de capitol al vieții. Așa că în seara aceasta vom alege să voi alege să răspund la o întrebare care a venit din partea unei ascultătoare care se plânge de faptul că soțul ei în pat vorbește într-un anumit fel. Înțeleg din mesajul ei, pe care nu îl reproduc acum, că vorbește puțin vulgar. Ebine, bine, întrebarea cu care se încheie mesajul care a venit pe adresa noastră este cât de normal este să, să folosești anumiti termeni în momentele de intimitate bine, dragii mei, nu știu exact care este terminologia folosită de fiecare din voi în astfel de situații, dar un lucru trebuie să-l menționez de la început și anume că este perfect normal să ai un limbaj adecvat. Adică în momentul în care faci lecțiile cu copiii folosești un anumit limbaj, în momentul în care în discuți cu prietenii folosești un anumit limbaj, o anumită sferă de cuvinte, să spunem așa, în momentele în care ești în intimitate cu soția, cu soțul, folosești un limbaj specific. Adică nu poți să vorbești, de exemplu, la, folosind formule de politețe în asemenea cazuri, pentru că nu are nicio relevanță. Nu poți să vorbești atunci cu soția sau cu soțul tău cum ai vorbi cu, eu știu ce, profesor al copilului tău de la școală. Nu este locul pentru un asemenea limbaj, și da, trebuie să existe un limbaj, să-i spunem așa, specific momentelor de intimitate. Ce este în plus și ce este în minus, ce este greșit și ce este corect într-un astfel de limbaj, nu sunt eu în măsură să spun, ci asta ține de fiecare cuplu în parte. Scriptura ne îndeamnă să fim cu băgare de seamă la cuvintele pe care le rostim, și mai ales îndemnul scripturii este. Să fim atenți de unde ies, adică care sunt gândurile din spatele acelor cuvinte Pentru că spune Scriptura că din prisosul inimii vorbește gura Așa că s-ar putea să fii nevoit să îți revezi anumite trăiri pe care le ai Dacă gura ta vorbește anumite lucruri nepotrivite Dacă, de exemplu, ești o fire certăreață și te contrezi cu toată lumea Trebuie să te uiți să vezi undeva la izvorul acelor vorbe care este atitudinea inimii. Și în felul ăsta, Scriptura ne, ne provoacă să verificăm că atunci când gura ne vorbește a să verificăm inima că de acolo vine, vine toată treaba. Când vorbim despre intimitate și despre limbajul folosit în momentele de intimitate, vreau să vă spun că lucrurile um, au puțină diferență față de aceste versete la care face Scriptura. De ce? Într-adevăr, unele cuvinte le folosim dintr-un limbaj, dintr-o dintr Problema a inimii. Dar în momentele de intimitate foarte puțin folosim cuvinte cu o anumită logică, cu o anumită direcție, ci în momentul de intimitate, intimitate se folosesc cuvinte de regulă de apreciere, cuvinte care se scoate în evidență anumite caracteristici, anumite părți ale corpului, care se scoate în evidență faptul că ne place ceea ce se întâmplă acolo, și există tendința asta de a folosi și anumite cuvinte vulgare. Aș vrea să ne preocupăm puțin și despre ce înseamnă vulgar într-un asemenea context. Vulgaritate există foarte mult în ziua de astăzi și oamenii în general au un limbaj vulgar. Adică, ce înțelegem prin limbaj vulgar? Se folosesc termeni cu conotații sexuale, într-un mediu de viață normal sau într-o discuție normală, unde nu ar trebui să existe asemenea termeni. Un astfel de limbaj este considerat vulgar, mai ales că anumite părți ale corpului sunt, denum sunt rostite dintr-o terminologie populară care arată o notă de, nu știu, de dezaprobare sau de jenă cu privire la anumite părți ale corpului. Ei bine... Se numește limbaj vulgar atunci când folosești astfel de cuvinte în, într-o conversație obișnuită, unde n-ar trebui să existe. Este vulgar tot ceea ce spune dicționarul că este ordinar, grosolan, josnic, mitocănesc, mai ales lipsit de originalitate. Cu alte cuvinte, anumiti, folosirea anumitor termeni... Pentru că, de exemplu, limba latină vulgară înseamnă limba latină târzie, vorbită în provinciile Imperiului Roman. Se folosesc anumiți termeni, care să le spunem așa, alterați, populari, cu privire la anumite organe sexuale, de exemplu. Ebine bine, când folosești astfel de termeni într-o conversație obișnuită, spuneam mai înainte, că nu le este locul. Se consideră limbaj vulgar. Se consideră limbaj vulgar și si se vorbește despre... Um, trăiri sexuale, să vorbești despre, să faci aluzii la sexualitate. Se consideră limbaj vulgar să numești anumite părți din intimitatea umană în anumite contexte nepotrivite, cu o anumită terminologie nepotrivită. Dar vulgaritatea are și sensul acesta de deșănțat, imoral, impudic, indecent, necuvincios, obscen, pornografic, scârbos. Și atunci lucrurile se complică mai tare. Dacă ne uităm, de exemplu, în conversațiile pe care le-au tinerii din ziua de astăzi, cel puțin eu care fac navetă și călătoresc uneori cu tineri, elevi, știu, la liceu, am observat un limbaj vulgar de-a dreptul, adică Pur și simplu, mi-e mie ca persoană adultă de cuvintele și de termenii pe care îi folosesc băieții în conversații cu fetele, feții, fetele în conversații cu băieții, cuvinte care n-ar trebui să aibă locul într-o astfel de conjunctură. Deci lumea, da, folosește din ce în ce mai mult un limbaj vulgar și noi facem parte din lumea asta. Adică mergem în afară și colegii noștri la muncă vorbesc, au un limbaj vulgar. Pe stradă, în autobuz, întâlnim persoane care vorbesc și folosesc vulgaritatea în vorbirea lor. Mai mult, vedem tot felul de emisiuni. Cine are televizor și se uită, deja emisiunile de scandal și de, cu conotații sexuale sunt foarte urmărite, inclusiv de creștini, și acolo se folosește un limbaj vulgar. E bine, în asemenea situații, când vii acasă, o anumită, un anumit grad de vulgaritate se imprimă și în mintea ta, chiar dacă nu vrei lucrul acesta. Adică îți rămân anumite cuvinte în minte. Vreau să vă dau un exemplu. S-a întâmplat să trebuiască să merg în, în Belgia, parcă, cu un microbuz și în microbuzul respectiv era, avea șoferul o casetă, destul de vulgară în cântecele acelei domnișoare, doamne, știu ce era, și în spate și-a găsit un admirator și îl roga din când în când, mai pune-te rog casetuța aia, că la suflet mă unge. Și omul a pus caseta de vreo trei ori. Când am ajuns în Belgia, știam toate cântecele respective, pe de rost, cu toate că erau pline de vulgaritate. Nu am vrut să le învăț. Pur și simplu nu am avut. Mi erau scârboase. Ei, datorită faptului că am auzit de vreo 3 ori caseta respectivă, au avut atât de mare impact încât nu mai ieșeau din minte. Pur și simplu a trebuit să depun un efort ca să le pierd, ca să le estompez din mintea mea. Astfel de termeni, nu știu de ce, nu știu mecanismul psihologic, deși bănuiesc cam care este traseul, n-am să analizez, astfel de termeni se imprimă undeva în mintea noastră. Noi uh, respingem de regulă astfel de termeni, nu vorbim în astfel de termeni cu noi, dar nu putem să nu-i auzim. Și atunci, uh, ca și creștini buni ce suntem, facem eforturi de a nu folosi astfel de termeni, deși îi știm și îi cunoaștem și i am auzit. Deși uneori poate suntem și noi nervoși și ne dăm cu ciocanul peste degete, sau ne lovim și ne vine să spunem ceva, dar uh, Scriptura ne îndeamnă să punem fruguri. Și în felul acesta, prin, cu ajutorul Duhului Sfânt, ne potolim de la izbucnirile pe care ceilalți le-ar avea să folosească tot felul de elemente vulgare. E bine, ce se întâmplă acum când are loc uh, intimitatea în familie? Intimitatea care este acel act în care sunt doar cei doi uh, și care uh, trebuie să folosească un limbaj specific momentelor de intimitate. Adică nu poți să-i spui uh, când ești în dormitor cu soția, uh, stimată doamnă, vă rog să, sau... Uh, nu și are locul. Pur și simplu folosești un limbaj specific. Dacă ne uităm în cântarea cântărilor, ne lămurim puțin. Ne lămurim, ne lămurim puțin și vedem cumva gradul de intimitate și limbajul specific folosit în acele uh, scrieri. Pur și simplu uh, Autorul face comparații între părțile anatomice, părțile genitale, goliciunea femeii respective și anumite fructe, anumite animale, încearcă prin comparațiile astea, folosind tot felul de termeni care îi sau părului mai potriviți, să... Îi spune iubitei sale ce frumoasă este și reversul este la fel. Și ea încearcă să își aprecieze iubitul, atenție, mai ales felul în care arată acolo, să și l aprecieze folosind o anumită terminologie. Practic, sunt numite organele genitale explicit. Pur și simplu se vorbește despre, despre sâni, se vorbește despre modul în care arată femeia, modul în care arată bărbatul, vigoarea lor, tinerețea lor. Dacă citiți cântarea cântărilor veți vedea că este încărcată de poezie. Pur și simplu înțelegi că este vorba despre părțile genitale, dar terminologia folosită este una specifică, însă este, hai să zicem așa, nu știu, codată în poezie. Ebine, bine, s-ar putea ca nu toți dintre dintre ca și mine de altfel, să fim poeți și să trebuiască să inventăm vreo poezie de fiecare dată că suntem cu soția sau soțul în dormitor. Deși sunt romantic de felul meu și mi-ar place să-i trântesc câte o poezie, Însă, soția mea nu știu dacă ar gusta poeziile, pentru că ea nu este un fan al poeziilor. Mie îmi place să citesc poezie, să citesc, mi-a plăcut întotdeauna Eminescu, mi-a plăcut întotdeauna, nu știu, poeți care nu sunt foarte filozofi, n-am citit din ăștia care se duc foarte departe, poeți simpli, care au un mesaj pe care îl înțelegi ușor. Ebine, bine, nu știu în ce măsură aș putea să compun eu poezii sau dumneavoastră, dar atenția vreau să o atrag asupra faptului că în dormitor se folosește un limbaj specific. Și aici ajungem cumva să ne, să ne întâlnim iarăși cu linia aceasta a limbajului care a pornit de la început. Câtă vulgaritate poți să folosești în dormitor? Pentru asta trebuie să definim ce înseamnă vulgaritate pentru dumneavoastră. Dacă termenii folosiți sunt înjositori, dacă termenii folosiți uh, sunt unii uh, care dau un mitocănie, dacă termenii folosiți sunt uh, unii care uh, aduc umilință și uh, au, au de-a face cu lucruri scârboase, uh, atunci nu este în regulă să folosiți vulgaritatea în dormitor deloc. Însă, uh, există o altă parte pe care n-aș îndrăzni să o numesc vulgaritate, deși uh, se poate amestica cu ea, în care... Cei doi folosesc limbaj specific, vorbesc unul cu celălalt deschis, apreciindu-și uh, punctele tari, apreciind celuilalt uh, modul în care arată, felul în care arată, nu știu, dimensiuni, culoare și așa mai departe și prin uh, vorbele acestea să poată să obțină o relație mai profundă cu celălalt. Nu știu dacă ați încercat, dar cei care aveți mai mulți ani de căsătorie, probabil ați trecut și prin astfel de momente, să încercați uh, sexul silent. Adică domnule nu spune nici nimic, nici el nimic. Pur și simplu se uită unul la altul și uh, are loc toată comuniunea respectivă. Uh, este altfel decât atunci când poți să spui, când poți să-ți apreciezi soția, să-i spui că e frumoasă, că e extraordinară. Că sânii sunt într-un fel, că picioarele sunt într-un fel, că fundul este într-un fel. Ei, când ai o astfel de terminologie și apreciezi pe celălalt pentru modul în care arată, pur și simplu lucrurile uh, ajung la un alt nivel. Ajung la un alt nivel și încurajezi pe soți și pe soții să-și vorbească unul altuia în momentele de intimitate, să se aprecieze unul pe celălalt să-și scoată în evidență anumite părți ale celuilalt. Vreau să vă spun că uh, nu este pentru un bărbat o, o, o rezonanță mai mare ca, să, ca aceea în care soția îi apreciază nu știu, uh, modul în care iubește nu știu, vigoarea, dimensiunile și așa mai departe, priceperea pe care o are uh, și nu-l provoacă mai tare să se documenteze și să iubească mai intens nimic altceva decât câteva vorbe uh, bine gândite, bine spuse. Cu alte cuvinte, face foarte mult să știm să vorbim în dormitor unii cu ceilalți. Pentru că uh, lucrurile astea au de face cu o anumită terminologie, se confundă adesea cu vulgaritatea. Dar folosirea unor termeni cu conotații sexuale în dormitor, care nu sunt nici scârboși, nici înjositori, nici uh, cu adresă de mitocănie, uh, care nu umilește persoana cealaltă. Folosirea unor termeni de cu conotații sexuale este perfect normală și este benefică. Este benefică și cred eu că ajută la sudarea mai bine a relației și mai ales la obținerea unei satisfacții uh, din uh, intimitate din se relația sexuală respectivă, a unei satisfacții mult mai mari. Uh, de altfel, le recomand unor cupluri care vin la consiliere și care au probleme cu disfuncții sexuale, fie bărbatul, disfuncție erectile, fie femeia, greutate în a găsi plăcere să ajunge la orgasm, le recomand să se învețe să vorbească cu astfel de termeni și să aibă astfel de discuții înainte de a avea relațiile intime. Cu alte cuvinte, să anticipeze din vorbe ce își vor face unul celuilalt, ce îi place unul la celălalt, și să insiste pe lucrurile care îi fac plăcere celuilalt. Cu o anumită răbdare și cu o vorbire specifică și gândită, vreau să vă spun că pot, se pot depăși inclusiv probleme de dinamică sexuală. De ce? Pentru că contează foarte mult ceea ce vorbim. Una este fapta, alta este vorba. Pentru o femeie este vital, este vital ce se întâmplă înainte de penetrarea propriu-zisă. Dacă un bărbat este iscusit la limbă, să știe ce să vorbească, să știe cum să vorbească, să știe cum să șoptească, să știe să aprecieze, să știe să scoată în evidență, să, nu știu, să condimenteze prin vorbirea lui, să stârnească prin vorbirea lui femeia, Um, un, un bărbat care știe să facă lucrul acesta va avea întotdeauna parte de intimitate cu soția sa și nu-i va, nu va fi greu să obțină această intimitate și nici soției sale nu îi va fi greu să îi se dăruiască, pentru că vorbind astfel, anticipând astfel, um, se produce acel, acel preludiu. Este parte din preludiu care trebuie să aibă loc înainte de contactul sexual. Preludiul nu este doar partea aia cu hai să o mângui puțin pe sâni, hai să-l puțin pe spate, hai să nu știu ce ca să se excite. Nu! Preludiul are de-a face și cu atingeri, într-adevăr, dar până la atingeri, preludiul are de-a face cu uh, vorbe. Cu vorbe și cu priviri. Dacă știi să îi vorbești soției tale, dacă știi să îi vorbești soțului tău, dacă știi să-l privești, dacă știi să o privești, uh, însoțită de vorbele adecvate, uh, Pur și simplu, poate să aibă loc preludiu, pot să fie pregătiți ambii, perfect pregătiți pentru penetrare, fără să se atingă unul pe celălalt. Cotează foarte mult. Și vreau să vă spun, bărbaților, învățați să vorbiți soțiilor voastre, pentru că beneficiile sunt maxime. Sunt maxime, dar, atenție, balanța este delicată. Rici să folosești termeni vulgari, pentru că ăștia îi auz în societate. În momentul în care vorbești termeni... Vă dau un, un, un exemplu specific, poate vi se va părea cam dur, dar vă dau un exemplu specific ca să înțelegeți ceea ce vă spun. Un astfel de cuplu a venit la consiliere și am spus ok, vorbește-i soției tale, spune că e frumoasă, spune ce ai face, de ce o dorești. Și au venit în tura următoare la ședință și i-am întrebat ai, cum a fost. Și soțul și soția au început să râdă și am zis, nu, înțeleg că se întâmplă comic, asta e bine, măcar nu sunteți certați. Și-au spus, da, am urmat sfatul tău, neștiind cum se procedează. Mi-a rămas cumva în minte o, un incident de la servici, că avea, o, o, avea, soțul avea doi, o familie căsătorită, ca și colegi, avea un soț și o soție. Și soțul respectiv i-a dat o palmă peste fund soției sale și a spus, să vezi ce se fac când ajung acasă, așa cumva cu substrat s-a dus și el la soția sa, văzând chestia asta că acea femeie a reacționat bine, se duce și el și îi trage o palmă peste fund soției și spune să vezi ce o să-ți fac eu în seara asta. Soția pur și simplu a fost șocată de ceea ce s-a întâmplat, s-a închis și a spus o crezi tu că îmi faci ceva. Um, contează foarte mult ce spui, cum spui, ci contează să fii original, să fie letale, nu merge ceea ce este la alții. Este important să fii delicat și în vorbe și în fapte, și ca bărbat și ca femeie. Este important să rezoneze celălalt când vorbești cu el. Adică nu vorbești de dragul de a vorbi doar, doar pentru că n-ai unde să refulezi acele cuvinte vulgare pe care le magazinezi vrând nevrând, îi le spui soției sau soțului. Nu se face așa. În plus, mai este un amănunt aici care este foarte important. Depinde de cugetul celuilalt. Depinde de uh, ce crede celuilalt despre un astfel de, de limbaj. Cred că trebuie să fie un limbaj specific, deși am foarte multe familii care vin la consilieri și spun, ok, eu nu vreau să aud cuvântul sex. Eu nu vreau să-l aud. Pur și simplu nu vreau să-l aud. Mai mult sunt ascultători care au ascultat emisiuni uh, sexualitate maritală pe radio nu și m-au sunat și au spus, domnule, Vă apreciez pentru modul în care vorbiți la celelalte emisiuni, v-am ascultat predici, știu, dar nu pot să cred că dumneavoastră puteți să rostiți un asemenea termen atât de scârbos. Ei bine, sunt unii oameni care nu pot să suporte un asemenea cuvânt și îți dai seama că dacă te duci la astfel de soție sau un astfel de soț cu un anumit limbaj, l-ai închis, pur și simplu te-ai cu el. Ei, în astfel de cazuri, trebuie să discutate lucrurile. Da, sunt om, sunt un bărbat, normal, zic eu care îi place sexul, probabil ca tuturor bărbaților care ascultă această emisiune, ca și soților dumneavoastră, soțiilor care ascultați, și nu pot să mă dau altcineva decât sunt. Mă confrunt cu astfel de probleme și încerc să le depășesc. Mă confrunt eu personal și cu cele ale clienților mei și consider că sexualitatea este parte, componenta vieții noastre și nu este absolut nimic rușinos acolo, atâta vreme cât respectăm cadrul legal stabilit de Dumnezeu. Așadar, nu, nu va fi rușine să vorbesc despre sex, să spun despre sex, pentru că este nevoie de informație în capitolul acesta. Dacă sunt persoane care nu fac, atunci îi rog să nu asculte astfel de emisiuni și nu vreau să fiu prin asta arogant în vreun fel, ci pur și simplu emisiunile acestea sunt pentru cei care, care au o viață sexuală, care se confruntă cu probleme la capitolul acesta. De aceea, pentru cei care nu, nu pot să suporte cuvântul acesta sau nu, nu vor să audă termeni din domeniul acesta, mă... Avem și celelalte emisiuni care pot fi ascultate și în care nu folosim astfel de termeni. Dar, dragii mei, ideea era că nu poți să te duci la o soție care a fost crescută într-un anumit fel, într-un anumit cadru și nu s-au folosit astfel de termeni, nu s-au auzit astfel de termeni, ba din contră, au luat, o, au luat bătaie în momentul în care s-au auzit astfel de termeni din gura lor și să-i spui, uh, uh, să folosești o terminologie cu care ea nu este obișnuită. Pur și simplu o șochezi, în loc să o pornești, o, o, o, o, o închizi pe soția ta sau pe soțul tău, depinde de, de situație. Uh, trebuie să începi să vorbești despre termenii aceștia, cu termenii aceștia, dar totul trebuie să înceapă lent. Pentru că nu este normal nici să nu poți să auzi, să nu vrei să auzi astfel de termeni. Nu este normal. Sexualitatea are de face foarte mult cu vorbirea. Uitați-vă ce se întâmplă în cantarea cântărilor și veți vedea cât de mult își vorbesc cei doi și cât de specific își vorbesc. Și uh, Multe femei nu ajung să experimenteze plăcerea, fie pentru că nu acceptă să li se vorbească într-un anumit fel, fie din cauză că soților nu știu să vorbească cu ele. O, o mare parte din problemă, pentru femeile care nu ajung să ajungă, nu, nu pot să ajungă la orgasm, este din cauză că nu știu să își vorbească. Bineînțeles, există și alte componente, dar o mare parte a problemei este aceasta. De aceea, învățați-vă să folosiți astfel de termeni și să vorbiți între voi. Dar atenție, respectul și dragostea trebuie să guverneze toate aceste uh, conversații. Pentru că te poți trezi foarte ușor uh, luându-te după alții, acționând așa cum au acționat alții și să greșești. Pur și simplu să greșești pentru că nu ai folosit termenii potriviți. Măsoarăți partenerul, scanează partenerul, vezi ce poate să ducă, cât poate să ducă. Vorbește cu el uh, și vezi până unde poate să meargă. Și atenție mare, nu folosiți termenii pe care îi auziți uh, în afară. Nu folosiți termenii pe care ceilalți folosesc. Fiți original, folosiți-i pe ai voștri. apreciază soția pentru modul în care, arată, în care arată. Pentru, nu știu, îți plac sânii ei, spune îi place fundul ei, spune picioarele, modul, fața, spune tot ce îți place la ea. Dar folosește uh, termenii care ești, care ar fi liberă soția ta să îi accepte și să-i primească. Îți place de soțul tău, de lui, de felul în care arată, de nu știu, de felul în care se mișcă, de fundul lui, la fel și femeilor le place uh, anumite uh, părți anatomice ale bărbaților lor uh, goi, uh, organe genitale, orice spune Un bărbat adoră să-i se spună Că uh, soției sale îi place anumite, anumite părți ale corpului, de altfel și femeilor le place să fie apreciate pentru modul în care arată, deși trăim într-o epocă în care sunt apreciate anumite dimensiuni, anumite chestii și fiecare femeie și fiecare bărbat se luptă cu... Uh, cu uh, Comparația asta, măi, eu nu arăt destul de bine, eu nu arăt așa cum trebuie. Ei bine, în, în mijlocul luptelor ăstora ale bărbaților și a femeilor, când vine soțul sau soția și îți face o, un compliment, îmi place asta la tine, îmi place asta la tine, îmi place asta la tine, te motivează extraordinar de tare. Dar atenție, dragii mei, vorbiți uh, cu dragoste și cu respect față de cealaltă persoană. Și în felul acesta sunt convins că lucrurile se vor îmbunătăți. Da, nu știu care este nivelul la care trebuie să vorbiți ca să finalizez răspunsul la această întrebare. Nu știu cât puteți să duceți fiecare din voi, dar este normal să vorbiți cu termeni specifici în relațiile intime. Nu este normală vulgaritatea despre care spuneam că este scârboasă, înjositoare, care dă în mitocănie, care are de face cu, nu știu, cu termeni grosolani, grotești. Nu, nu este normală o astfel de conversație. Dar, dacă prin vulgaritate înțelegem termeni specifici sexuali în momentul în care are loc actul sexual, atunci, da, este normal să-i folosiți, dar atenție numai în măsura în care poate să ducă și celălalt. Dumnezeu să vă binecuvinteze! să aveți miere pe buze când vorbiți cu soțul, cu soția voastră, să fiți delicați în cuvinte astfel încât să îl atingeți pe celălalt, să îl porniți pe celălalt, să facă parte din preludiul vostru. Pentru că un bărbat care știe să vorbească și o femeie care știu să vorbească vor obține din sexualitate o plăcere mult mai mare. Dragii mei, nu uitați, ne puteți să trimite întrebările din pe adresa teoarondradiosamaritanu.ro și ne vom strădui să vă răspundem. Până data viitoare, Iubiți-vă frumos, respectați-vă și dragostea să se arate în toate. La revedere!